Radio Moldova Actualități prezintă yeah. Yeah. Elit E yeah. Revistă de poezie și de stil de viață poetic Emisiunea 8 -a, 6 mai 2015 Bună seara, poezie! Bună seara dumneavoastră, iubitorilor de poezie! Fac o excepție de la Regula de Aur și, din mare respect, dedic această emisiune colegei Veronica Botnariuc, ajunsă la o nouă primăvară calendaristică. De o viață în radio, colega noastră. De o viață lângă noi și dumneavoastră, cu toate bucuriile, necazurile, împlinirile și visele cele de aur. Adevărat, în virtutea specificului radio, dar și prin proverbiala ai modestie, întotdeauna pe planul 2. Ca și regizor, dar nu ca și om. Aici i-au fost zilele lungi și nopțile scurte. Casa și familia. Aici întâlnește răsăritul soarelui și apusul lunii. Aici îi sunt pâinea, sarea și băutura cea de leac, prin pasiune, din care a tot împărțit și împarte iubire și drag față de tot ceea ce face. Îmi cer scuze. Nu pasiune, ci vocație, pentru că iubirea ei de radio, vocație se numește. O ore, zile, ani de o intelectuală, sute și mii de emisiuni trecute prin mâinile, dar mai ales cugetul și sufletul ei. Cred că frecvențele Radio Moldova, dacă înfrunzesc și dau în floare în fiecare anotimp, dacă sunt căutate și ascultate, e și pentru că Veronica Botnariuc e aici și face radio. Radio prin poezie, prin muzică, teatru, pictură, prin dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Dragă Veronica, știu că îți place poezia. Că citești poezie, că asculti poezie, inclusiv această emisiune. Că deși nu scrii, dar cine știe, poate că scrii, dar n-ai divulgat încă nimănui acest lucru, oricum știu că pe frontispiciul oricărei zile lași cu inima ta iubitoare de oameni de viață și de radio poeme ce ar merita fi incluse în oricare antologie a sentimentelor umane. De aceea m-am gândit că un alt mai frumos cadou pentru tine în această zi specială decât o poezie decât un poem nu are cum fi. Și uite, pentru că norocul a făcut să ajungă la mine în aceste zile un poem, un splendid poem de Dimitrie Sorin Pană, dedicat marilor noștri artiști martiri, Doina și Ion Aldea Teodorovici, la care și tu ți foarte mult. Îl includ în emisiune În special pentru tine La mulți ani, dragă noastră La mulți ani de Radio Veronica Botnariuc Cadoul nostru, acest poem De Dimitrie Sorin Pană Rugă către alte Trecută o de zile De când ne-ați părăsit Fără de voia voastră Nici gânduri nu mai cur Iar ultima dorință cu care ați împiedit, Vescută e prezentul, Din zorii până la mort. Prin simțăminte, încă, Cărările-s deșarte, Ca nopțile tranșee, Iar malurile dore. Când Domnul Eminescu ne strigă, Peste moarte, Un singur ne încearcă. Sunt un singur tricolor în iesle amintirii cuvântului răstignit de gralițele țării învenilate rândului cu zeste paranteze să nască la asfințit. Să ne încume mintea în repetate gânduri, prea nu avurăți parte de ce vi s-ar cuvine în urma despărțirii Rămâne arsă glia, dragostea lăsată să clocote Ca ultima povară, Ne apasă dreșnicia, Ne moare în casă neamul, Lăsată în custodie, De premi, vremii, Miroase a trădare. Iar fiii românii Trăiesc în dușmanie, Și mistrul nu mai curge. Prin vechile hotare, memoria voastră doina, vărătucită în jale De lacrimi insipide, Pe unde ni s-au scurs. Negerul e destinul, Iar țara se prăvale, Și nimeni nu acceptă Prezența la recurs. Veniți din neființă, și spuneți nu ruinei ce îmbracă nepăsarea pădure fără ram, și înfăşuraţi în doriu tot nordul Bucovinei, ce și plânge rătăcirea în limba altui neam. Nu ne lăsaţi ardem precum românare, la căpătâiul morții, purteam același ramp, veniți să reaprindeți, azi candela încășcioare și prutului salvații trăirile din strean, atât cât se mai poate, opriți-ne amarul care a vor în, parte, în grea omidință, în vatrea strămoșească, salvați-ne altarul, unde am primit potezul și dreptul la credință. Un singur gând încearcă și un singur tricolor, când Domnul Eminescu ne strigă, peste moarte, cat nopțile în tranșee, iar malurile dor, apuse simțăminte, plecate mai departe. Această rugă semnată de Dimitrie Sorin Pană în lectura autorului am difuzat un special pentru Veronica Botnariu, colega noastră, care activează de o viață în radio și care își potrivește zilele acestea ani într-un nou anotimp aniversar. Vorbeam despre ea și mi-a scăpat un detaliu. Un detaliu important după mine, de aceea revin. A avut Veronica un moment crucial în destinul ei și a stat un pic departe de casă, în Grecia, a gustat din pâinea străiniei cum ar veni. Asta cred că a modelat-o în special ca om. De aceea are inimă și suflet pentru bucuriile și tristețile fiecăruia dintre noi, iar lacrima ochiului ei e întotdeauna la căpătâiul suferințelor acelora care o înconjoară. De fapt, toți acei plecați departe de casa părintească, departe de țara în care s-au născut, au sufletul mai dezgolit, mai sensibil, mai receptiv, poartă în ei un dor mai dor, simt parcă altfel lucrurile și lumea o văd mai altfel Gândurile lor sunt din altfel de lut Și emoțiile și sentimentele, până și cuvintele și vorba și totul e altfel Străinia e un foc ce arde și mistuie omul pe interior Precum arde focul vasul de ceramică în clipa lui de naștere-renaștere Dar îl și călește în egală măsură Precum fulgerul călește cerul fără să îl zdrobească Zic de străinie, în dorința să ajung în sfârșit la un nume, la un poet, la Viorel Ploieșteanu, stabilit de ani buni în Irlanda și horind acolo ca juvaierjiul, ca privighetoarea în roua dimineții, în modelul ancestral al limbii și culturii române. Indiferent ce i-a oferit și oferă această țară, Viorel Ploieșteanu, a doma își poartă casa acasă în spate, visând și trăind limba română. Prin ferestrele irlandeze, Ochii lui ating doar lumina țării sale, România, inhalând-o ca pe cea mai frumoasă rugăciune a lui aproape. Drumurile acestei țări, îi țin pașii înfloriți în cosmosul amintirilor și al paginilor de poveste cu un singur început, a fost odată. A fost odată, nu prea mult pe când eram copil și stam liniștit, în brațele ocrutitoare ale părinților. Din acesta a fost odată îi se și cărțele de poezie sau proză, din această aureolă cu chip de zeu, din flacăra materiei inflamabile a energiei sale creatoare. Aureola îl consumă până la dorere, până la iubire, până la amintiri, până la cuvânt și așa se nasc poemele sale. Vă invităm să ascultați poeme de Viorel Ploieșteanu în lectura autorului. Ecouri sparte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 Între noi și voi Se prăvălesc speranțele în noi Ca grei coloși din cărămizi nearse Înconjurați de mult prea multe farse Ne duce drumul numai înapoi Ne minunăm cum de puteți trăi Ticăloșiți în a ucide visuri Făcând cu viața atâtea compromisuri Că nu veți ști măcar a mai muri În noi și în voi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 de golul de azi, de nimicul de mâine. Păsările desenează drumuri pe același cer, cu aripile grele de ploaie. Capăt de ață. Așa se duceau lucrurile de la mine, ca o ață dintr-un ghem dat de adura. Și lucrurile astea erau oameni, pietre, bani, Cuvinte, chestii trecătoare. Numai gândurile nu, numai visurile nu. Nu știu ce forță le ține, într-o devălmășie calculată, pe orbita internă a firii mele, introvertită. Dar trupul nu știa toate acestea. El se ducea odată cu lucrurile, lăsând în cele din urmă, dintr-o grămadă mare de ghem și de viață, numai o urmă care duce... La un capăt de ață. Se moare cu minte în Dublin. Sunt petece lipsă pe trupul imens, Bătrâna Irlandă se întunecă, În verdele mării alunecă Să-și plângă amarul uitatului James. Sub norul de pâslă butoaiele plâng, Ascultă cum malțul se încumetă. Să nu mai dospească o sâmbătă, și doagele lipsă în cercuri se strâng. Târziul în Dublin, coboară firesc, odată cu trasul de zăvoare. Se stinge și luna, și se moare, cu minte, cu malțuri, cu minte dospesc. Să te sorb, dămite. Mai ținem în brață, mai dăm să te sorb. Privirea îmi se agață cu gheare de corb, de clipă, de soartă, de liniște, ție, îți bate în poartă, îmi bate și mie. În sol al uitării, deschide-i și spuipăl, nu-i crede mirării, în mare aruncă-l. Înneacă sedorul, rămână doar clipa, tu mie mi zborul, eu ție aripa. Mai spunem că moare, în ochiul de corb, o lume nu uitare. Mai dă să te sorb! În exclusivitate la Radio Moldova ați ascultat poeme de Viorel Ploieșteanu în lectura autorului. Atât poemul Rugă către Aldea de Dimitrie Sorin Pană, cât și poemele semnate de Viorel Ploieșteanu ne-au fost oferite de redactorul onorific și bunul prieten al emisiunii Elitie, Scriitorul Emanuel Pope. Continuăm emisiunea cu un dialog realizat în culisele veșniciei cu una dintre cele mai emblematice voci poetice ale scrisului nostru, Lucian Blaga.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 mi se pare că ani aceștia de osteniri fără vor ține până la urmă ca un vânt ce mă îmbracă și zvântă ființa. Ce-a rămas din lucruri? Numai întuneric și semnale. Am avut cândva mai multe ceruri? Ceruri înmormântate sunt toate morminte.